І без кінця топчу тюремний камінь, і туги напиваюсь до схочу. Напившись, запрягаю в шори, і доганяю молоді літа, Лечу в далекі голубі простори, де розцвітала юність золота. Верніться, благаю, хочу гості. Не вернемось, гукнули здалені. Я на калиновім заплакав в мості, і знов побачив муриці сумні. І клаптик неба розп'ятий на гратах, і не око оку у вовчку, ні-ні, на ворона їх уже не грати. Я в кам'янім, у кам'янім мішку. Більш за все мене турбує здоров'я Оксаночки. Ти пишеш, що вона має погане живлення. У мене розривається серце, що я не можу допомогти вам. Ті два місяці, що я працював як педагог, жодного заробітку мені не дали. В ощадній касі у мене щось із 280 карбованців. З них я лиш у собі 80 карбованців, а 200 карбованців відішлю вам. Бо на що мені ті гроші? Пойок мій коштує 38 карбованців, а більш нема чого купувати. Крім того, я піду в забої, де при напруженій праці може щось і зароблю. Правда, на партизані я теж працював у забої, але не дивлячись на всі мої старання, норми виробити не міг. А не виробити норми – це значить нічого майже не заробити. Заробіток починається саме по виконанні 100% норми. Я хочу хоч дещо вам послати, бо знати, що ви бідуєте, що донечка моя від недоїдання хворіє і не допомагати вам – це мука, нічим не зрівнянна. 6-12 червня 1937 року. Вчора, повернувшися з праці, дістав від вас два листи. Я читав листи, і сльози, не радості, не печалі, а скоріш полегші, лилися рясним струменем. Горе, що накопичилось у серці за стільки днів і безсонних ночей, вилилося в цих сльозах. По кількох гарячих днях температура підносилась до 40 ступенів, знов похолодішало. Сьогодні 12 червня. Йде сніжок, і сопки знов побілішали. Розуміється, це ненадовго, бо літо тут взагалі гаряче. Про пачку 686 писав вам уже не раз. Я цієї пачки не дістав. На партизані, куди вона була заадресована, її дістав за фальшивим підробленим дорученням хтось інший. 18-24 червня 1937 року Сьогодні, 24 червня, я ці гроші надіслав вам телеграфом – з них 150 карбованців – це ті, що ви їх мені минулого року послали, а 50 карбованців – гроші зароблені. 14 липня 1937 року Я тобі вже писав, що на листі в мене появились фурункули. Спочатку один, потім ще три, а пізніше ще один. Через оті чір я майже місяць не голився, заліз бородою наполовину сивою і став схожий на діда. 6 вересня 1937 року Починаючи з квітня, працюю знов фізично. До 27 травня в лісі, а до останнього дня в забої. Як виглядаю? За літо дуже схуд, досивів, постарішав. Так кажуть мені товариші. Та я й сам бачу, дивлячись у дзеркальце, що його має мій сусід у бараці. А взимку, коли я був на педагогічній праці, виглядав непогано. Подушка в мене є, але набита травою. За зиму вона старлася на порох, а тому я хочу її викинути і замінити стружками, якими набито мій матрац. Не дуже м'яко спати на стружках, але по роботі швидко засипаєш і не почуваєш, чи тверде, чи м'яке у тебе ложе. 11 вересня 1937 року. У мене на правій руці появився фурункул. Рука розпухла і працювати нею не можна, розуміється. Сьогодні, 11 вересня, я теж звільнена від роботи і тому користаюся звільного часу, щоб закінчити листа. Правда, відписання трохи болить рука, та терпіти ще можу. Я виходжу на вулицю, на двір. У півхутрянику і валянках, що їх передала мені у тюрму Вітуся І що їх я зміг довести і донести до Неріги Подав у комісію при ЦК заяву про помилування Надіюся, як надіються багато людей Ще ти пишеш Нінусю, що ми заживемо знову по-доброму Невже те особисто наше життя, яким ми жили до 1935 року, було недобре? А я те життя все вважаю за добре і приймаю, і люблю І люблю з помилками і хибами Раду вірю, що страждання оновить і очистить наші душі що ми станемо ліпшими і вищими. Але не можу не любити наше минуле життя. Тростянчик і кам'янеці Київ – усі вони по-своєму прекрасні. І про це навіть слід писати віршами або прозою. Ось уже два місяці, що ви в Белебеї, але листів білібейських я ще не дістав. 18 вересня 1937 року. Не дістав досі від вас ні одного листа, хоча вже понад два місяці, як ви переїхали в Белебей. Звичайно, листи з Києва доходили за півтора місяці. Три дні тому дістав листа від Тіни, де вона пише про ваш від'їзд. Ніяких подробиць про виїзд нема. Сказано лише, що майже все ліквідовано, за винятком моєї бібліотеки.